22. fejezet. A TV igazán nagy pillanatai azok, amelyeket senki sem vár, és amelyre sem a kamerák, sem a kommentátorok nincsenek felkészülve. Az utolsó 30 percben a tutaj lázas, de szervezett tevékenység színhelye volt, aztán minden figyelmeztetés nélkül jött a kitörés. Bármennyire lehetetlennek tűnt is, mintha valami gejzír csapott volna fel a szomjúság tengeréből. Zsül ösztönösen követte ezt a felszálló ködoszlopot, ami a csillagok felé tartott. A csillagok most már láthatóak voltak, mert a rendező így kérte. Ahogy emelkedett, szétnyílt, mint valami különös, könnyű növény, vagy mint ama gomba felhő ritkább, gyöngébb változata, amely az emberiség két nemzedékét tartotta rettegésben. Csak néhány pillanatig tartott, de ez alatt az idő alatt ismételten milliók ültek a képernyő előtt kővé és szerették volna tudni, hogyan keletkezhetett vízoszlop ebben a száraz Az oszlop azután visszaesett és elenyészett ugyanolyan kísérteties csendben, mint ahogy felemelkedett. A tutajon lévő emberek számára a párás levegő gejzire ugyanis halungtalan volt, de érezték remegését, miközben azon fáradoztak, hogy az utolsó csatlakozást is helyére illeszék. Előbb-utóbb akkor is sikerült volna, ha Pet nem zárja el az áramlás útját, mert az ereje elhanyagolható volt. De utóbb esetleg túl késő lett volna. Talán már az is volt. – Szelené, jelentkezzen! Szelené, jelentkezzen! – ordította Laurens. – Hall engem? Nem volt válasz. A szelleni adója nem működött. A főmérnök még zajokat sem hallotta, melyeket a mikrofon közvetíthetett volna a fülkéből. Csatlakozás kész, uram, jelentette Kulman. Bekapcsoljam az oxigénfejlesztőt? Hm, nem fog semmit sem használni, gondolta Lawrence. Ha Harrisnek sikerült ezt az átkozott fúrófejet a helyére csavarozni. Csak abban reménykedhetem, hogy egyszerűen valamit belegyömöszölt a cső végében, és ki tudjuk fújni. Oké. Mondta, hadd menjen, teljes nyomást adjon rá! A narancs és az alma megviselt példánya nagy puffanással lerepült a cső végéről, amelyhez a légüres tér oda A nyílásból most visszafelé ömlött a gáz, amely olyan hideg volt, hogy körvonalait látni lehetett az összesűrűsödő pára kísérteties kavargásában. Néhány percig mennydörgött az ran nélkül, hogy bármilyen hatása lett volna. Aztán Petheris lassan megmozdult, megpróbált felállni, de a kilövelő sűrű sugár újból a földre terítette. Nem volt különösebben erős áramlás, de erősebb, mint az ő jelenlegi állapota. Ott feküdt a jeges fovallat az arcát simogatta. Élvezte frissítő hidegét, majdnem annyira, amennyire azt, hogy belélegezhette. Néhány másodperc múlva teljesen magához tért, csak hasogató fejfájás gyötörte, és visszaemlékezett mindenről, ami az utóbbi fél órában történt. nem újra ellájult, amikor eszébe jutott, hogy kicsavarta a fejet, és az elszükő levegő áramlatával küszködött. De ez nem volt alkalmas pillanat arra, hogy a múlt hibájunk bosszankodjon. Most csak az számított, hogy életben van, és egy kis szerencsével életben is marad. Felemelte a még mindig eszméletlen megkenzit, mintha csak összecsuklott játékba lett volna, és az oxigén fuvallat alá fektette, melynek ereje most sokkal kisebb volt, mivel a belső nyomás a normálisra emelkedett. Még néhány pillanat, s csak finom szellő lesz belőle. A tudós majdnem azonnal magához tért, és zavartan körülnézett. Hol vagyok? kérdezte nem valami eredeti módon. Ó, hát elértek bennünket? Hála Istennek, újból van mit lélegezni. Mi történt a világítással? Ne törődjön vele, mindjárt meg fogom csinálni. Mindenkit az áramlat alá kell tennünk, amilyen gyorsan csak lehet, és egy kis oxigént juttatni a tüdejükbe. Tud mesterséges légzést alkalmazni? Sose próbáltam. Nagyon egyszerű, várjon, míg megkeresem az első segéládát. Pet elővette a lélegeztetőt, és a legközelebbi személyen be is mutatta működését, aki történetesen Irving Schuster volt. Túlja félre a nyelvét, és csúsztassa le a csövet a torkán. Most lassan nyomkodja ezt a labdát. Tartsa meg a természetes légzési ritmust, érti? Igen, de meddig kell csinálni? Öt vagy hat mély légzésnek elégnek kell lennie, azt hiszem. Nem akarjuk magukhoz téríteni őket, csak az elhasznált levegőt kell eltávolítanunk a tüdeibből. Magája a kabin előső fele, enyém a hátsó. De csak egy lélegeztető van. Pet elvigyorodott, nem valami vidáman. Nem szükséges, felelte, és a következő páciens fölé hajolt. Ó, szólt megkenzi! erről a módról megfeledkezte. Alig ha volt véletlen, hogy Pet egyenesen szóhoz indult, és ajkai közé fújt az ősi szájból szájba történő lélegeztetés módszerrel. De az igazsághoz tartozik, hogy nem vesztegette tovább az idejét, mihest úgy találta, hogy a lány rendesen lélegzik. Éppen a harmadik embernél tartott, amikor felhangzott a rádió újabb kétségbeesett hívása. – Halló, szeléné, van ott valaki? Néhány másodpercbe telt, mint Pett megragadhatta a mikrofont. – Itt, Harris, minden rendben, mesterséges légzésben részesítjük az utasokat. Nincs idők többet mondani, majd később jelentkezünk. – Védtelen maradok, mondják el, mi történik most. Hála Istennek jól vannak, már feladtuk a reményt, pokolja arra kiesztett, amikor kicsavarta a fúrót. Pett éppen a békésen alvó Mr. Ridley befújta a levegőt, és semmi kedvesen volt ahhoz, hogy felidézze ezt a balesetet. Tudta, hogy akármi történjék is, soha életében nem heveri ki teljesen. Bár valószínűleg mégis jósult el a dolog. A rossz levegő legnagyobb része elszállt a szelénéből, ha nyomás csökken és eszeveszett pillanatában. Talán még tovább is tarthatott volna, hiszen egy ilyen méretű kabin levegője nagy részének elvesztéséhez egy mindössze négy centiméter átmérőjű csövön keresztül két-három perc is kell. – Most figyelje jól, – folytatta Lawrence. – Mivel nagyon túl melegedtek, olyan hidegen engedjük le az oxigént, ahogy csak lehet. Hívjon vissza, ha túl hűvös lesz vagy száraz a levegő. 5-10 percen belül leeresztjük a második csövet is, úgyhogy a körforgás teljes és az egész légkondicionálás terhét levesszük a vállukról. Ezt a csövet a kabin hátulsó részébe irányítjuk, csak néhány méterrel odéptóljuk a tutajt. Egy perc múlva hívom újra. Pet és a doktor nem pihent meg, amíg valamennyi eszméletlen társuk tüdejéből ki nem nyomkodták az elhasznált levegőt. Akkor, nagyon kimerülten, mégis azzal a nyugodt örömmel, amit a férfiak akkor éreznek, ha valami nagy megpróbáltatáson sikeresen túljutottak, a padlóra rogytak, és várták, hogy a második fúró áttörje a tetőt. Tíz perc múlva hallották, hogy a külső héjnak ütközik, pontosan a légzilip előtt. Lawrence kérte, ellenőrizzék a helyzetét, pet megerősítette, hogy ezúttal nem ütközik akadályba. – És ne aggódjon! – tette hozzá – most nem nyúlok hozzá, még nem szólnak. Most már olyan hideg volt, hogy mindketten felvették a felső ruhájukat, és pokroccal betakarták az algó utasokat. De Pet nem parancsolt megállt. Minél hidegebb van, annál jobb. Visszaszorítottak a halálos hőséget, amelyben majdnem megsültek, és ami még fontosabb, valószínűleg a saját légtisztítóik is működni kezdtek újra, most, hogy a hőmérséklet olyan ugrásszerűen zuhant. Ha ez a második cső is átutél tetőt, kétszeresen be biztosítva. A tutajról korlátlanul el tudják őket látni levegővel, és nekik is több órára, talán egy napra is elég tartalékuk van. Lehet, hogy még sokáig kell ide lent várniuk, de a feszültség fölengedett. csak persze a hold nem tartogat valami új meglepetést. – Na hát, Mr. Spencer! – szólalt meg kapitány. Úgy látszik, megkapja a sztoriát. Spencer majdnem annyira kimerültnek érezte magát a legutolsó egy óra feszültsége után, mint két kilométerre alatta a tutajon lévő emberek. Ott láthatta őket a monitoron. Láthatólag pihentek, már amennyire pihenni tudtak az űrruhában. Úgy tűnt, ötük megpróbál aludni egy keveset. A problémát megdöbbentő módon, ám teljesen ésszerűen oldották meg. A tutaj mellé feküdtek, félig elterülve a porba, inkább úszó gomibabákra hasonlítva. Spencernek mindedig nem jutott eszébe, hogy egy űruha sokkal könnyebb sem, hogy ezben az anyagban elsüllyedjen. Lelépve a tutajról, az öt technikus szinte puha és tágas heverőhöz jutott, ugyanakkor társaik is kényelmesebben dolgozhattak a szűk területen. A munkacsoport három megmaradt tagja lassan körbejárt, megigazította, ellenőrizte a berendezéseket. Különösen a légtisztító szögletes tömegét és a hozzácsatolt nagy lokszgömböket. Teljes optikai és elektronikai nagy a kamera 10 méterre tudta közelíteni az egészet. Majdnem olyan közel, hogy leolvashatták a műszereket. Még közepes nagyításnál is könnyű volt észrevenni a két csövet, amely oldalt levezetett a láthatatlan szelénéhez. Ez a békés pihenő meglepő ellentétben állt az egy órával korábbi látvánnyal. De semmi egyebet nem lehetett tenni, amíg a következő felszerelés halmaz meg nem érkezik. Mindkét szán visszament portrajzba, most minden tevékenység oda mert a mérnökgárda ott próbálta ki és állította össze azt a berendezést, amellyel, mint remélték, el tudják érni a szelénét. Legalább még egy napba telik, amíg elkészül. Közben, ha minden jól megy, a szomjúság tenger zavartalanul sütkérezik a reggeli napfényben, és a kamerának nem lesz újabb látványossága, amely az űrön átszúgározzon. A földi műsorszerkesztő másfél fénymásodpercnyi távolságból megszólalt az Ogria irányító fülkéjében. Szép munka, Moriz, Zsűl, továbbra is szalagra vesszük a képet, arra az esetle, ha bármi történnék, de nem hiszem, hogy élőbe adjuk a 0600-as idekig. Hogyan fogadják? Szupernova méretekben terjed, és minden kótyagos feltaláló, aki valaha is megpróbált szabadalmaztatni akár egy papírkapcsot is, most a legfantasztikusabb ötletekkel áll elő. 6-15-kor bemutatunk egy párat, biztos jó mulatság lesz. Ki tudja, hát ha az egyik kitalál valamit. Lehet, de kétlem, az értelmesebbje nem fog műsor közelébe se jönni, ha meglátja, hogyan bánnak a többiekkel. Miért mi csinálnak velük? Az ötleteiket a maga tudós barátja dr. Lapszon elemzi. Elevenen nyúzza meg őket. Nem az én barátom, tiltakozott Spencer. Csak kétszer találkoztam vele. Először tíz szót húztam ki belőle, másodszor mellettem aludt el. Hát, azóta nagyot fejlődött, majd meglátja. Jó, minden esetre engem csak az érdekel, mit akar Lawrence csinálni. Nyilatkozott már? Most biztos rá tudnánk szállni, ahogy a nagy nyomás megszűnt. Még mindig őrülten el van foglalva, és nem akar beszélni. Egyébként nem hisszük, hogy a mérnöki osztály már döntött volna. Mindenféle szerkentjüket próbálnak ki Portroyzban. az egész holdról szállítják oda a felszerelést. Értesítjük, ha valami újat megtudunk. Akármilyen paradoxul hangzik is, de tény, hogy az ember egy ilyen sztori nyomára bukkant, gyakran nem látja maga előtt az egészet. Még ha az esemény középpontjában van is, mint ahogy most Spencer. Elindította a labdát, de már nem volt a birtokában. Igaz, hogy ő és Zsűl gondoskodott a legfontosabb képi híradásról, vagyis gondoskodni fog, ha újból munkához látnak itt, de az adás tervét a Föld és Klavius City sajtóközpontjaiban dolgozták ki. Most szinte azt kívánta, bár itt hagyhatná Zsűlt és visszaronhalhatna a központba. Ez persze lehetetlen, és ha megtenni is, hamarosan megbánna. Mert ez nem csak egész pályájának csúcspontja, Érezte, hogy egyben az utolsó alkalma arra, hogy helyszíni közvetítést adhasson. Saját sikerével visszavonhatatlanul arra ítélte magát, hogy beüljön egy hivatali székbe, vagy legjobb esetben egy kényelmes kis nézőfülkébe a Klavius központ monitorfalának ernyői mögött.